Bake prozesu azken muturrenaino eramateko helburuarekin Euskal Jendarte aktibatu, erakunde publiko eta nazioarteko eragilekin batera, duela urte haietena adostutako hitzarmena aurrera eramatea adostu dute. Horretarako foro sozialak izera iraunkorra hartu du lanunbata ontan donostian. Amalau eragile eta amalau norbanako kosatzen dute foro sozialaren egitura, baina datozen hilabeteetan eragile eta norbanako geio gaituko dira. Parte hartzaileen artean Ela Lab Estelaas eta Komisione Oberra Sindikatuak bakea ta dointasuna gobernuazkanpoko era kondea sare baketik etxerat Gernika batzordea uharan bakebidean egialzor irratia eta ahotsak Jonego Irizalaia ahotsak elkarteko kidea dugu zen erabakiak nikuzte oso interesgarriak eta gainera markatzen dutela bidea E, Gaurtik aurrera asko ba, daukagu, daukagu egiteko, baina markatu ditugu erronkak, e, importanteak izan arren, Eh, esangguratsuak izango dira eta iraunkorraren bidetik eh, ba, bueno, lortzeko modukoak. Auaa itssaD la sindndikatuko idazkari nagusiarendako ere Foro sozialaren izaira iraunkorrak herria protagonista egiteko aukera emango duela uste du. Ekuste duete horlako ekimenak bilerak erakusten duen bidea egingo badugu benetan herria protagonista egiteko aukera ematen dutela ez. Eta guk sentzu horretan bai, eh daramakizko urte oso sapore eh gasigosoarekin, gozoa be ikusten duzuelako gauzak egiten direla, baina gasia pentsatzen degulako sindikatuak eragileak askos gehiago egin genezakela, aukera edukitzekotan, ez? Beraz oso positiboki baloratzen dugu Marko Iraunkor bate edukitzea ekarpen hori egina analizateko eta era berean gure buruei ere behartzeko gai hauek eh agendan bere lekua bere lekuan jartzera eneko lakaie bakea eta duintasuna gobernuskampoko erakundeko kideak beste errialdeetako gatazka armatuen komponbideak gobernuskampoko erakundek egindako lanaren espenentzia foro soziale ironkorrean islada izango duela uste du. Eta gero nik zerbait gehituko nuke, ez? Eh? Ekar bat bat egitearen ikustu garapenerako gobernuskampoko Erakundeek nazioarte mailan dauden beste gatazka armatu batzuen prozesuetan partaide izangarela eta nikustu dut E, prozesu horietako e, ikasketak ezagutzak ere e, bake iraunkorrerako foronetara ekarri bardugula. Nik ustut hori garrantzuzela eta hori izango dela gure ekarpena. Foro sozialak bilera egin ondotik eguardianekin dio ekitaldi publikoari. Euskalderri jeltzaletik Antoni Hortuzan eta Joseba aurreko etxea izan dira. Euskal Herria bildutik Arnaldo otegi maialen iri arte Pei Urizar, Rebeka Ubera eta Rufi Etxeberria. Elkarrekin aldugutik zabala. Ela sindikatutik Adolfo Muñoz eta Lab sindikatutik Ainoa etxaide besteak beste.